Так думала мати, і я не наважувався заспокоювати, переконувати її в тому, у чому й сам не був впевнений. Та й що я міг їй сказати? Що немарні наші жертви? Але хіба ще мало нам горя? Василь би, може, і знайшов якісь слова. Я тільки й того, що притулив голову до маминого плеча, як у дитинстві, і мовчав а потім розповідав, як на півдні ловив у лимані рибу. І це, здається, її трохи заспокоїло. Брат мав псевдо-шугай і був сотником у корені крука. Тоді, сім років тому, саме Василь наполіг, аби я легалізувався. Врешті-решт я підкорився наказові, хоч і він, і я вважали, що ще рано було складати зброю, ще можна було б повоювати». Але таких, як ми, залишалося все менше, особливо після загибелі Крука. І нам тільки трохи не вистачило, аби довести до кінця розслідування, хто ж таки вбив Крука. Ми вже знали, що це хтось із своїх, із вікнинецьких гедзів, вуличне прізвисько Грицька Богачука, Максима, його двоюродних братів, Ліщини і Лемана, і тих, хто дружився з його сестрами – Орлеч, павук під Лопушенським лісом в густому тумані йшли разом з Круком через поле. Василь не хотів вірити, що за проданці всі п'ятеро гедзів, що, рятуючи себе, вони продалися. Ніхто в це не хотів вірити, бо ж Грицько-Богачук був з нами з перших днів. Проте, я думаю, що все було саме так і що гедзі просто змовилися. Стріляв Може, і хтось один, але інші його покривають. Підлотні, дурні багачуки. Але навіть з того, що ми знали, можна було вирахувати, хто стріляв. Крук, Яворенко і інші. Крука мені доводилося бачити не раз, а в останнє, то може, десь за місяць до його загибелі. Він З'явився одного вечора в нашій боївці і сказав, щоб ми провели розвідку у напрямку від Снігурівки до Збаража. Пізніше від брата мені стало відомо, що Іван планує напад на тюрму у Збаражі, де совєте тримали кількох молодих хлопців з Верещак. А про те, що сам Круг – це Іван Климешин, і що родом він з тих же Верещак, брат мені казав ще раніше. Був він із студентів, а ще серед тих, хто проголошував українську державу в Києві, була така спроба восени 41-го. На весні 42-го його заарештувало гестапо, але при відправці поїздом до Німеччини виломив у підлозі вагона дошку і втік. Тоді він подався у шумські ліси і організовував боїлку, яка стала початком кореня Крука. Брат завжди говорив про Крука із захопленням. І він, і всі ми, хто тоді йшов до лісу, ішли до Крука. А на весні 44-го, коли Крука вбили, хоч то була і не перша наша втрата, і не перша зрада, але від цієї втрати ми потім вже так і не змогли очухатися. А та зрада і досі не відплачена. Про вбивство Крука було кілька версій. Отож, ішли вони полем біля Лопушинського лісу, гуртом. Всі п'ятеро гедзів – Ліщина, Лиман, Орлич, Павук і Максим. А попереду Крук. Було безлюдно, тихо, і в тій тиші гримнув постріл. Я був свідком, як сам Максим потім розповідав братові про те, що сталося як вони шестеро йшли попід Лопушинським лісом. Круг попереду, вони п'ятеро за ним. Всі вони, як казав Максим, були без зброї, яку заховали в лісі. Лише один круг був із автоматом. Ліщина йшов із батогом. І коли з'явилися двоє русских зі зброєю і запитали, був білий день, хто такі, звідки, ліщина відповів, що йде Зі стійки. Його тут же відпустили, а самого Максима заарештували. Про інших він нічого не сказав, тільки про Крука.